Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan Abduhu wa Rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd Jama'at sekalian Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita semua Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua berkumpul di masjid ini dalam rangka menunaikan ibadah salat menyembah kita Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menyempatkan Menyisihkan sedikit dari waktu kita untuk bermajlis ilm, untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang seharusnya lebih banyak lagi waktu kita yang kita luangkan. Untuk tefakfuh, untuk mendalami, mempelajari syariat Allah dan Allah Terutama di zaman seperti sekarang ini Di zaman yang kurangnya ulama, kurangnya ahlul ilm kurangnya para penuntut ilmu syariat dan sebabin merajalelanya aljahl kebodohan kita semua membutuhkan adanya pencerahan-pencerahan ilmiah tentang syariat ini tentang agama ini Dalam masalah-masalah akidah, Keyakinan Pauhid dan yang lainnya Begitu pula Dalam masalah-masalah hukum Hukum Amaliyah Dikarenakan menyebarnya kejahilan, kebodohan. Menyebarnya pemahaman-pemahaman yang hancur yang keliru dalam memahami syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang tentu saja terbingungkan oleh banyaknya seruan-seruan ajakan-ajakan untuk bergabung kepada satu kelompok dengan klaim bahwa itulah Islam kita pada Hari-hari ini Hal hari yang ma'ruf Dan Masyur di kalangan kaum muslimin Adanya ajakan seruan untuk bergabung Dengan Satu kelompok Yang dibesar-besarkan Oleh media Yang skalanya internasional Yang dikenal dengan kelompok ISIS dan ditampakkan bahwa inilah kelompok Islam yang sesungguhnya inilah pejuang-pejuang Islam inilah yang akan memperjuangkan syariat Islam yang akan menegakkan daulah Islamiah negara Islam yang akan menerapkan hukum-hukum Islam la ilaha illallah Jika tidak ada pencerahan-pencerahan Kepada kaum muslimin Boleh jadi banyak dari kaum muslimin yang tertipu Yang tidak mengerti hakikat Kelompok tersebut Sesungguhnya Kelompok ISIS ini yang skalanya internasional yang berada di Irak sana ya eh, Suria dan Irak telah banyak didukung oleh kelompok-kelompok yang memang sealiran dari berbagai negeri kelompok ini pada hakikatnya adalah salah satu kelompok yang menyimpang dalam Islam yang telah di takdir telah diperingatkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di masa hidupnya beliau telah bersalam bahawa akan muncul suatu kaum yang seperti itu ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka itu tidak punya daulah tidak punya negara yang sah mereka adalah orang-orang yang berkelompok yang sesungguhnya itu adalah pecahan dari kelompok al-Qaeda. Al-Qaeda Osama bin Laden. Kemudian mereka menamakan diri mereka ISIS dan mengatakan, mengatakan bahwa mereka punya daulah. Padahal sesungguhnya di sana pada hakikatnya bagi yang mengerti dan mengikuti dengan baik, mereka baru memiliki beberapa daerah. Dan mereka tidak punya negara sesungguhnya. Tidak punya daulah. Tetapi begitulah. Dibesar-besarkan seakan mereka punya daulah. Padahal tidak. Mereka sesungguhnya. Adalah orang-orang yang memberontak. Dan. Yang. Paling gampang untuk menunjukkan. Bahayanya kelompok ini. Dan ini bukan. Dari Islam. Dari ajaran Nabi AS Bahawa Sasaran utama mereka adalah Menghancurkan Arab Saudi Menyerang Makkah, Madinah dan sekitarnya Negara Taufi Dikarenakan mereka memiliki Fikrah Khawarij Fikrah Khawarij itu adalah fikrah mengkafirkan orang-orang muslim yang menurut pandangan mereka melakukan dosa-dosa besar. Kesalahan-kesalahan besar maka diponis sebagai kufar. Tidak ada yang muslim di sisi mereka kecuali kelompoknya. Sehingga dihalalkanlah darah-darah. Kaum muslimi termasuk Pemerintah Arab Saudi sekalipun Kalau kita melihat sejarah Sebagaimana disyaratkan tadi Bahawa sebenarnya kelompok ini sudah ditahdir Jauh-jauh sebelumnya Pada masa hidupnya naga usaha-usaha Dulu ya, Dan ini sekaligus kami masuk untuk menyebutkan di antara prinsip-prinsip Islam di antara prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah yang dilanggar oleh kelompok ini. Prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah dalam Al Quran dan as sunnah yang disepakati oleh rasulullah oleh para sahabat radhiallahu Anhum yang dilanggar oleh kelompok ini yang menyebabkan mereka sesat seperti itu dan merusak di muka bumi. Yaitu Yang pertama kelong, uh, Prinsip Ahli Sunnah Menyatakan taat Dan patuh kepada pemerintah yang Sah Baramkana Al-Fajiran Baik penguasa ini Penguasa yang baik, yang soleh Maupun Penguasa ini penguasa yang Fajir, yang fasik, yang punya banyak Kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa tetap wajib ditaati dalam perkara-perkara yang ma'ruf tidak tentunya dalam perkara-perkara maksiat. dulu Nabi alaihi salatu wasalam pernah mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ke Madian mengumpulkan zakat. Kemudian Ali radhiyallahu anhu pulang ya membawa zakat berupa emas Nabi SAW selaku penguasa Di samping Nabi Rasul Juga selaku penguasa Yang memimpin umat Dengan pemerintahannya di Madinah Punya kebijakan tentunya Beliau punya kebijakan Membagikan Harta itu kepada Empat pokok eh, Arab ketika itu Nak kemudian ada seseorang, ya, ada seseorang yang mengkritik Nabi Al-Husnaul Salam. Orang itu disebut Dulhuay Sirah, Dulhuay. Di antara ciri nya orang itu kepalanya botak. Orang itu dengan lantang di hadapan Nabi Al-Husnaul Salam mengatakan, Eh, ya Muhammad. Hadil kismalah Yuradum ya wajihullah Wahai Muhammad, adil kamu Ini Nabi kita Muhammad s.a.w Dituding seperti ini Adil kamu Ini pembagianmu tidak adil Ini tidak diizinkan dengannya wajah Allah Kata orangnya Hal itu membuat para sahabat Hampir-hampir ingin membunuh Mereka ingin membunuh orang ini Karena tindakan seperti ini Di hadapan Nabi s.a.w Ya Tindakan munafik, tetapi Nabi melarang. Nabi Alaihissalam mengatakan, Saya keruhu minggi diihadar rajul kaumon akan muncul nanti satu kaum dari keturunan orang ini. Yaqroon quran la, yu, la yujawi zuhannah jirohum. Mereka membaca al-Quran akan tetapi bacaan saja. Tidak melewati ya leher mereka, tidak turun, tidak merasuk ke tulu mereka, tidak membuat mereka beriman dengan iman yang benar. Yakturnya orang <anjil> Islam, mereka itu nanti kerjaannya adalah membunuh orang Islam, memerangi orang Islam. Nah, coba lihat kita lihat hadis ini, isi situ ya yang diancam. Adalah sasaran utama adalah Arab Saudi. Nah, kaum Muslim ini jelas, bahkan ulama-ulama di sana, orang-orang soleh banyak di sana. Ya, pusatnya Islam, Madinah. Justru itu yang hendak diperangi. Nah, dan itu sudah terjadi. Sudah ada jenderal yang dibunuh oleh mereka. Jenderal Arab Saudi. Nah, Yang membuat pemerintah Rasulullah harus waspada. Ya turun ahli Islam. Pekerjaan mereka itu membunuh orang Islam. Dan mereka. Membiarkan meninggalkan. Para penyembah berhala. Kata Nabi alaihissalatussalam. Lain adrok tuhum laaktulan nahum Sandainya aku mencapai masa mereka, micya aku akan membasmi mereka, seperti dibasminya kaum ad oleh Allah Subhanahuwataala. Ini ucapan Nabi asal salam dengan posisi penguasa. Artinya ini tugas dan kewajiban kembalinya kepada penguasa yang lain. muncul kemudian yang disebutkan oleh Nabi SAW ini buktinya pada masa khilafah Uthman Ibn Affan radhiyallahu Allah Ta'ala Anha Uthman yang dipersaksikan oleh Nabi SAW sebagai sahabat yang mati syahid terbunuh sebagai syahid di tangan musuhnya karena seorang tokoh munafik asalnya yang bernama Abdullah bin Sabah, ada seorang tokoh berketurunan Yahudi, namanya Abdullah bin Sabah, pura-pura masuk Islam dari Taunan masuk ke Madinah, Memprovokasi kaum Muslimin, mengkritik habis pemerintahan Uthman, Raja Allahu Anhu, mengkritisi kebijakan-kebijakannya, sampai pada tahap sekelompok Khawarij mengepung rumah. Osman ibn Affan Raja Taala, kemudian membunuhnya. Terbunuh sebagai syahid Raja Taala. Berlanjut kelompok ini menyusup di dalam tubuh pemerintahan Ali bin Abi Thalib, Raja Taala, yang menggantikan Osman, sampai pada tahap Ketika Ali Raja ta Allah Ta'ala Anhu Membuat perdamaian dengan Muawiyah, Raja ta Allah Ta'ala Anhu Orang-orang khawarij itu kecewa Dan menganggap bahawa kebijakan Ali Raja ta Allah Ta'ala Ini telah melanggar Al-Quran dan As-Sunnah Kebijakan berdamai Ya, kebijakan berdamai Tidak perang itu dianggap melanggar Al-Quran dan As-Sunnah Kemudian mereka menyatakan diri mencabut bayat mereka dari Ali wa Raja Laksana, menyatakan diri keluar dari pemerintahan Ali wa Raja Laksana yang ketika itu berada di di negeri Tirop, eh ya, tepatnya di Kufah. Eh ya, memang di sana munculnya Khawarij. Yang ISIS ini sekarang berada di sana berpusat dan di sana munculnya. Ya, mereka berkumpul di salah satu wilayah Kufa yang namanya Haro. Ya, satu tempat wilayah di Kufa yang bernama Haro. Di sana mereka terang-terangan memproklamirkan, mengangkat bendera mereka sebagai kelompok Hwariz dan menyatakan keluar dari kekuasaan Ali bin Abi Thalib dan mengkafirkan Ali dan kaum muslimin. Kemudian mereka membuat kerusakan, membunuh, dan merampok, membunuh kaum muslimin. Sehingga Ali radhiyallahu taala anhu sebagai penguasa yang sah berkewajiban melaksanakan perintah Nabi alaihi wasallam yang telah kita dengar tadi untuk membasmi Khawarij akan tetapi sebelum itu Ali radhiyallahu ta'ala anhu mengutus Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah untuk mendebati mereka untuk menasihati mereka secara langsung ketika mereka berkumpul di tempat yang namanya Nahrawan siap untuk melakukan pemberontakan Ali radhiyallahu ta'ala anhu tidak langsung memerangi tetapi mengutus Ibnu Abbas seorang diri Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu Seorang diri masuk ke markas mereka, kemudian menanyakan kepada mereka apa alasan kalian, apa hujah kalian. Mereka menyebutkan ini, ini, ini dijawab oleh Nabi Abdullah, Raja Taala Muha. Dan faham hujah-hujah mereka dalam riwayat yang sahih disebutkan bahwa empat ribu pasukannya rujuk kembali kepada al Taala. 4.000 dari pasukan Khawarij yang dinasihati oleh Ibn Abad, semuanya rujuk, tobat dan kembali bergabung dengan Ali R.A sisanya tetap lanjut tidak mau dinasihati itulah yang kemudian diperhangi ya, dan dibasmi oleh Ali RA, R.A dengan sahabat yang lain di Nahrawan tersebut tetapi Qabdarullah wa Masyafaat sebagian tokoh-tokohnya, tentolan-tentolannya lolos. Ya, dan membuat makar untuk membunuh para sahabat, terutama Ali bin Abi Thalib. Sampai akhirnya tokohnya bernama Abdurrahman bin Muljim. Abdurrahman bin Muljim dia menyerang Ali bin Abi Talib menyergap Ali bin Abi Talib secara tiba-tiba di subuh hari ketika keluar dari rumahnya menuju masjid dengan pedang yang telah dibubuhi racun yang dengan itu terbunulah Ali radhiyallahu taala anhu yang juga telah dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia mati syahid di tangan musuhnya dari sejarah ini tampak bagi kita dua sahabat yang dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mati sebagai syahid pembunuhnya adalah khawarij khawarij ini tadi semuanya kembali kepada satu prinsip yang dilanggar yaitu melanggar prinsip wajib taat kepada penguasa yang sah penguasa yang soleh maupun penguasa yang fasik. Osman Ali wajibullah ta'ala nubah Khirahnya adalah khilafah warisan Nabi Berdasarkan persaksian Nabi SAW Al-Khulafa'ur Rashidun Dan diperseksikan mati syahid Jika keduanya diperlakukan begitu oleh terompok waris Bagaimana dengan pemerintah-pemerintah penguasa yang ada setelah mereka Yang jauh tentunya Kebijakannya dibandingkan kedua sahabat yang mulia Dan di sini juga tanpa dari penjelasan tadi prinsip yang kedua yang dilanggar oleh kelompok kuarik dari prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah dari prinsip-prinsip Islam yaitu prinsip ahlu sunnah wal jamaah menyatakan seorang pelaku dosa besar seorang muslim jika melakukan dosa besar maka dia dinamakan fasik. Masih muslim, mukmin naqisul iman, mukmin yang imannya lemah. Mukmin yang lemah iman. Dengan kefasikannya dia beriman dengan imannya. Tetapi dia fasik karena kefasikannya. Dia masih muslim dia masih muslim masih mu'min tetapi lemah imannya khas dan terdapat dalil-dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang menunjukkan kalau prinsip yang pertama tadi kita akan kepada pemerintah kita sering mendengar ayat Allah Subhanahu ya ya wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanuuttaqullaha ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiurrasul wa ulilamril minkum wa orang, orang yang beriman taatilah Allah taatilah rasulnya dan ulul amri minkum dan pemimpin-pemimpin negara -pemimpin kalian maksudnya ulama dan penguasa dan banyak hadis-hadis dari Nabi SAW tentang ini dalil-dalil tentang prinsip yang kedua tadi yang dilanggar oleh kelompok Khawarij. Kalau Ahlul Sunnah mengatakan dia mu'min. fasik Dengan kefasikannya, Dia tidak kafir. Maka Khawarij mengatakan dia kafir. Khawarij mengatakan. Seorang muslim. Seorang mu'min. Jika melakukan dosa dosa Satu saja. dosa dosa yang dilakukan. Maka dia menjadi kafir. Di dunia kafir. Di akhirat kekal dalam neraka. Ini Khawarij. Ahlul Sunnah mengatakan tidak. Seorang muslim jika melakukan dosa besar Maka dia falsif ya. Dia tidak keluar dari Islam Ini kita berbicara tentang orang yang tidak bertobat ya. Ada pun orang yang bertobat Maka tobatnya menguburkan kesalahannya Kemudian dia, dia meninggal dalam keadaan Di atas kefasikan yang tidak bertobat dari dosa besarnya Di akhirat nanti nasibnya Belum kan masuk neraka Tergantung kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah menghendaki, memaafkan, dia ya masuk surga. Jika Allah menghendaki, dia dihukum dulu dengan dosa besarnya dalam neraka. Tetapi tidak akan kekal dalam neraka. Akan keluar dengan syafaat. Akan keluar dengan syafaat. Karena dia masih muslim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Inna Allaha la yafiru ayyishrot bihi, wafiru madun dalikalimajash. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengampuni dosa syirik menyebutkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengangkat tandingan-tandingan Tuhan-Tuhan sesembah-sesembahan, Rob-Rob selain Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang tidak akan diampuni oleh Allah. Wajib kirim adunah dari kalimah dan Allah akan mengampuni dosa yang lebih rendah dari itu. Dosa perzinahan, pembunuhan, ya, perampokan, pencundang, yang lainnya yang tergolong dosa-dosa besar, Allah Taala akan mengampuninya. Bagi yang Allah hantar, lima yasha. Wajib kirim adunah dari kalimah Artinya terdantum masyiah kehendak Allah Subhanahu wa taala Dalam hadis Abdullah bin Shamit muttafaq alaih meriwayatkan Qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu jalis Nabi Aisyah as-salam mengatakan kepada kami dalam keadaan kami duduk bersamanya bayiuni ala alla tusyikubi syai' bayiuni ala alla tusyikubillahi syai' hendaknya kalian wahai kaum ini wahai sahabat kalian aku yakni memerintahkan untuk bayat Nabi SAW untuk tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala tidak melakukan syirik wala tusyriku dan kalian jangan melakukan pencurian Wa la taznu kalian jangan melakukan perzinaan. Wa la taqtulu auladakum kalian jangan bunuh anak-anak kalian. Wa la ta'tu bi buhtan taftarunahu baina idikum warjulikum kalian jangan mendatangkan kebohongan-kebohongan yang kalian rekayasa. Wa la ta'su ma'ruf jangan kalian jangan bermaksiat dalam perkara yang ma'ruf. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi وَمَنْ وَفَا مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ Barang siapa di antara kalian menunaikan isti itu maka tahalanya dari sisi Allah وَمَنْ أَطَابَ min ذَلِكَ شَيْئًا dan barang siapa terjerumus dalam salah satu dari dosa-dosa besar itu perzinaan pembunuhan pencurian dan semisalnya fa'aqobahu fid dunya kemudian Allah menghukum dia di dunia kalau ditegakkan hukum had oleh pemerintah yang sah hukum syariat pencuri jika mencapai <coughs> ya batasnya aturannya terpenuhi syaratnya terpenuhi maka dipotong tangannya ya jika Pezina yang sudah menikah maka dirajam ya dan hukum-hukum had yang merupakan wanang penguasa. Jika itu dilaksanakan, itu yang dimaksud dalam hadis, jika kemudian jadi hukum di dunia, ditegakkan hukum had atasnya, atas dosa besarnya, fa huwa kafaratud Maka itu menjadi fara penghapus dosanya. Wa man asaba min dzalikasyai'an dan barang siapa terjerumus dalam salah satu dari dosa-dosa besar itu, fasatarahullahu, kemudian Allah menutup aibnya. Ya, sebagian orang tidak diketahui bahawa dia melakukan dosa besar tersebut dan tidak terangkat kasusnya sampai ke pengadilan ke hakim. Rasulullah. Faamruhuillah Allah. Kata Nabi SAW. Maka urusannya kembali kepada Allah. Bagaimana nasibnya di akhirat? Insha Allah. Wa Insha Allah Anhu. Kata Nabi SAW. Jika Allah menghendaki Allah akan menghukum dia di akhirat dimasukkan dalam neraka. Tapi toh. Akan keluar nanti dari neraka dan masuk dalam jannah dalam surga, karena dia hanya pelaku dosa besar, fasik, tidak sampai kafir. Tetapi jika Allah mengendaki dia diampuni, dimaafkan, sehingga bisa langsung masuk dalam surga. Ini yang dimaksud yang dibicarakan adalah orang-orang yang melakukan kesalahan besar, dosa besar, kefasikan dan dia tidak bertobat sebelum meninggal. Adapun orang yang melakukan ini dan itu tetapi dia berkata sebelum meninggal maka dia bersih. Jika tobatnya memenuhi syarat maka dia bersih. Tidak dikatakan kafir. Dia tetap mukmin. Jika sudah bertobat. Tetapi ini penjelasan menunjukkan batilnya prinsip-prinsip yang dipegang oleh kelompok Khawarij. Dengan penyimpangan pada prinsip-prinsip inilah mereka mengkafirkan pemerintah-pemerintah yang ada dan dianggap bahwa itu adalah daulah kufriyah. Daulah-daulah pemerintah-pemerintah yang ada dianggap sebagai pemerintah-pemerintah yang kafir dan mereka mengklaim bahwa daulah Islamiah, negara Islam, pemerintah Islam ada pada mereka di sana di Iraq kemudian mengajak seluruh dunia untuk membaiat mereka padahal mereka belum punya nasara sama sekali baru menguasai beberapa wilayah di Irak satu kelompok Yang dalam posisi mereka di sana posisinya pemberontak ini yang menipu banyak orang di dunia ini kemudian memberikan baiat dan datang bergabung ke sana Ya, Ujung-ujungnya diajak untuk menggempur Arab Saudi Yang merupakan pusat Islam Tempat Ka'bah berada di sana, di Makkah Tempat seluruh kaum muslimin dunia ini Datang beribadah, berhati, dan berubah <tuh> Allahul Musta'af Prinsip lain Yang ketiga yang juga dilanggar oleh kelompok waris Alasan kaum jamaah berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah al meyakini pembagian orang-orang kafir, orang-orang kafir itu bermacam-macam. Ada golongan orang kafir yang memang sifatnya mereka itu harbiun, memang memerangi Islam terang-terangan. Ya, mata mereka yang seperti itu, ya, memang kaum Muslimin memerangi mereka. Seperti pada sejarah pada e, sejarah Nabi asal Salam, orang-orang kafir Quraisy yang memerangi Nabi asal Salam dengan pemerintahan yang sayang ada di Madinah bersama dengan kaum Muslimin para sahabat. Kebenaran. Itu maka Allah s.a.w. menegakkan jihad memerangi mereka ya. Di sana ada golongan-golongan orang kafir ada tiga golongan yang berbeda dengan ini hukumnya yaitu golongan orang kafir yang disebut dengan al-mu'ahad yaitu orang kafir dari suatu negeri kafir yang antara negeri kafir ini dengan pemerintah Islam ada perjanjian damai tidak saling menyerang memerangi ini ya yang banyak terjadi pada masa kita ada hubungan bilateral ada hubungan damai antara negara-negara kafir dengan negara Islam termasuk misalkan antara Amerika Serikat dengan Arab Saudi, Amerika Serikat dengan negeri kita, itu memang perjanjian negara, ya. Maka kalau ada orang kafir dari Amerika, misalkan datang ke negeri ini atau negeri Islam yang lainnya, ya, maka itu tidak boleh diganggu oleh kaum muslimin, karena dia mu'ahad. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuksitu aydihim innallaha yuhibbul muksitin Allah tidak pernah melarang kalian Allah tidak melarang kalian dari orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dalam agama ini yang tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian Untuk berbuat baik kepada mereka Dan untuk berbuat adil kepada mereka Sesungguhnya Allah suka Dengan orang-orang yang berbuat adil ya? Jadi selama mereka tidak memerangi kita Tidak mengusir kita dari negeri-negeri kita Dan ada perjanjian damai Maka Allah tidak pernah melarang kita untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka oleh karena itu ketika terjadi sulh al khudaydiah tahun ke enam hijriah antara nabi rasulullah dengan kufar kuroish setelah sekian peperangan jihad berlangsung kemudian tahun itu ketika nabi rasulullah hendak masuk umroh dengan sahabatnya dan tertahan di tempat yang bernama khudaydiah Kemudian Nabi asy melakukan perjanjian dilarang Nabi dan sahabat tidak boleh masuk Makkah. Eh? Kemudian yang terjadi adalah perdamaian sulh Hudaybiyah antara Nabi asy pemerintahnya di Madinah dengan kufar Quraisy ada di Makkah terjadi perdamaiannya. Setelah itu bebas. Eh? Antara kedua belah pihak untuk um saling memasuki negerinya bebas tanpa gangguan. Termasuk yang terjadi pada peristiwa itu pada hari-hari itu adalah ibunya Asma' bint Abi Bakr, Asma' putrinya Abu Bakar As Siddiq, Rabbul Anjumah. Ibunya datang dari Makkah berkunjung ke putrinya yaitu Asma' di Madinah untuk ziarah. Asma bertanya kepada Nabi SAW Apakah aku boleh menyambung hubungan dengan ibuku? Karena dia kafir Kata Nabi SAW boleh sambung Hubungan dengan dia. Disambung dan diterima Ya Karena posisinya ibunya adalah mu'ahad Dari negeri Kufar Quraish Yang ada perjanjian damai dengan Negeri Islam pemerintahnya Nabi SAW yang kedua yang disebut dengan ahli dzimmah, dzimmi, yakni orang-orang kafir yang hidup di bawah wilayah pemerintah Islam. Kemudian mereka membayar jizyah upeti kepada pemerintah Islam. Dan yang ketiga yang dikenal dengan musta'min atau musta'man yakni orang-orang kafir yang datang dari negeri kafir minta izin secara resmi kepada pemerintah islam untuk masuk ke negeri itu berkunjung entah urusannya ingin berdagang ya atau ingin e, pesiar ingin melihat-lihat negeri kaum muslimin atau ingin melihat masjid ingin melihat kaum muslimin bagaimana cara sholatnya bagaimana mereka membaca Al-Quran, penasaran dan tujuan-tujuan yang lain yang jelas dia masuk secara resmi diizinkan oleh pemerintah Islam oleh penguasa setempat maka dia masuk dengan aman ya seperti turis-turis yang masuk ke negeri kita ya ini juga termasuk Golongan orang kafir yang tidak boleh diganggu Yang tidak boleh diganggu Terlindungi Inilah tiga golongan orang kafir Yang Dilarang ya, Diganggu oleh kaum muslimin Berbeda dengan Golongan yang pertama Yang sifatnya harbi yang memang Terang-terangan memerangi ya, Mengusir kaum muslimin Memasuk mengusir kaum muslimin dari negeri mereka. Prinsip ini juga dilanggar oleh kelompok Khawarij. Ya. Kalau kita melihat tadi ISIS itu skalanya internasional, kalau di berbagai negeri termasuk di negeri kita kita mengenal teroris ya, itu skupnya nasional. Ya. Dan ada hubungan dengan ISIS internasional dengan munculnya ISIS. Cara pada kalian itu kita mendapati mereka dengan entengnya menkor atau mengebom kaum muslimin di satu tempat ya atau di tempat-tempat di sana ada turis-turis padahal ini melanggar syariat membunuh Jiwa-jiwa yang terlindungi Dalam syariat Islam Tidak boleh jumpahkan darah Dan ini kebaliman yang besar Ber Berapa ya, Orang muslim yang dibunuh Tanpa kesalahan Yang jelas Belum anak kecil Yang tidak berdosa Wallahu musta'in. Ah. Oleh karena itu tak bagi kita betapa radikalnya kelompok ini. Kelompok ini kelompok yang ekstrim. Berlebihan. Ya. Dengan sistem radikal keras seperti itu. Oleh karena itu Nabi SAW sampai mengatakan pada hadithnya. Pada hadith yang sudah disebutkan tadi. Bahawa akan keluar dari keturunan orang ini. Ia terdulhu al kaum yang membaca Al-Quran tetapi tidak melewati kerongkongan mereka, tidak merasuk ke dada, ke tulu, ke kalbu kalbu mereka, ke hati hati mereka, tidak menambah dengan mereka. Sibuknya membunuh kaum Muslimin dan meninggalkan para penyembah berhala, para pelaku kesyirikan Kata Nabi SAW. Yakhrujun min adzim. Karena yang rujuk sah muminat rominya, mereka keluar dari Islam yang rufunah minal di keluar dari Islam, sama yang rujuk sah muminat seperti melesat keluar anak panah yang menembus sasarannya. Kalau seseorang memanah hewan yang diburu dengan keras maka panah ini menembus sasarannya sampai keluar lagi. Kena tembus artinya eh, keluar lagi. Melewati tubuhnya. Begitu permisalan nadasakan tentang orang-orang khawarij -orang saking ekstrimnya masuk dalam Islam keluar lagi. Ya. Oleh karena itu Sebagian imam-imam Islam Termasuk Mufti Kerajaan Arab Saudi yang dulu Yang telah meninggal, yang telah wafat Imam Ahl-Sunnah Syekhul Islam Abdul Aziz ibnu Baz Rahimahullah Termasuk Yang berdalam dengan hadith tadi Untuk mengatakan bahawa kaum Khawarij itu keluar dari Islam Keluar mereka dari Islam menjadi kufar, karena ekstrimnya. Tetapi sebagian imam-imam Islam berpendapat lain. Sebagian imam-imam Islam mengatakan kelompok kuarich tidak sampai pada tingkatan kafir. Tetapi mereka adalah orang-orang fasik dengan penyimpangan-penyimpangannya dengan kesesatan-kesesatan yang keras itu. Dalam hadis yang lain Nabi Aleyhi Salatussalam menyifati mereka pada hadis yang diratkan oleh Al Imam Ahmad, khabar Abu Muhammad Al, al Bahudi. Kata Nabi Aleyhi Salatussalam memperingatkan dari kelompok kharid kila dunya. Kelompok kharid itu adalah anjing-anjing neraka. Ini sabda Nabi Aleyhi Salatussalam yang Al Musta'inimah. Sunan at Thalib. Disiasatkan oleh Abi Thalib. Al-Albani Dan Syekh Mubi Rahimahum Allah. Dari Abu Umam Al-Bahili Sudai Ibn Ajlan Sudai Ibn Ajlan Dari Nabi S.A.W.T Pernah bersabda Al-Khawarij Kilabun Naf Khawarij itu adalah Anjing Anjing Neraka Ini menunjukkan kepada kita Ancaman bahawa mereka itu Penghuni neraka Menunjukkan mereka sesat Jalan mereka, jalan yang mengantar kepada neraka. Bahkan dikatakan mereka anjing-anjing yang neraka. Na'udhu billah kita berlindung kepada Allah Hari Harian demikian. Kemudian kata Nabi S.A.T.R. kelanjutan hadith. Syarruqat la tahta bin sana. Mereka adalah sejelek-jelek korban. Yang terbunuh di kolong-kolong lahir. Artinya... Ketika penguasa dan pemerintah membasmi dan membunuh kelompok Khawarij, maka kelompok-kelompok Khawarij yang terbunuh ini adalah sejelek-jelek orang-orang yang terbunuh di bawah kolong-kolong mani. Sebaliknya, khairu qatl man qatadduh sebaik-baik korban mereka adalah orang-orang yang dibunuh oleh kawarik sebaik-baik korban pembunuhan adalah korban yang dibunuh oleh orang-orang kawarik Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Yawma wujuh, wujuh. di hari kiamat di hari wajah-wajah ada yang ceria putih ceria Senang, bahagia. Watsuduju dan ada juga wajah-wajah yang hitam, muram, sedih, ketakutan. Fa'ammaladi naswadat wujuhhum. Adapun orang-orang yang hitam wajahnya, dikatakan kepada mereka: Atafar tumbaqda imanikum. Apakah kalian kufur setelah keimanan kalian? Padukul Adab Lima Kuntum Tak Furuun, maka Rasakanlah Adab Allah, dikarenakan kekufuran kalian. Wa Amalilladzim Biabdat Ujuhuhum, tapi rahmatilahi kumfiha Khalidun. Adapun orang-orang yang wajahnya ceria, orang-orang yang benar akidahnya, keyakinannya, prinsipnya beramal soleh, kemudian mereka masuk dalam Jannah Allah, mereka adalah orang-orang yang ceria wajahnya. Maka di dalam rahmat Allah Dalam jannah Allah Mereka kekal di dalamnya Semoga dengan penjelasan Yang kami sampaikan ini Sedikit memberikan pencerahan Kepada kaum muslimin Agar kita berhati-hati Dari Adanya gerakan-gerakan Radikalisme Yang keras Yang mengajak kepada Kesesatan penyimpangan dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi taufik kepada kita agar istiqamah di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah Al dengan pemahaman yang benar dan kami akhiri ceramah ini sampai di sini wa sallallahu wa sallama 'ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi